Розділ 23. Заложники Стоючи біля колони портика губернаторського будинку, Пітер Блад з болими гнівом у душі дивився на простору гавань порт на зелені пагорби на протилежному березі і сиву смугу блакитних гір, що ледве мріли на обрів серпанку мерехтливого від спеки повітря. Його роздуми порушив негр, який доповідав губернаторові про прихід Блада і тепер повернувся до нього. Слуга провів Блада на широку веранду за будинком, де полковник Бішоп та лорд Джуліан Уейд ховалися від задушливої спеки. «Ага, прийшли!» – привітав його губернатор і пробовонів собі підніс щось нерозбірливе, що свідчило про його поганий настрій. Він не підвівся навіть тоді, коли це зробив вихований лорд Джуліан. Насупившись, багатий барбадоський плантатор розглядав свого колишнього раба. Блад стояв мовчки, тримаючи в руках капелюх і трохи спираючись на довгу прикрашену стрічками тростину. Зовні він був цілком спокійний. Жодна рисочка обличчя не виявила його гніву, що поволі наростав від такого принизливого прийому. Після короткої паузи полковник Бішоп нарешті заговорив суворим і самовдоволеним тоном. Я посилав до вас, капітане, тому що до мене дійшли неприємні новини. Мені повідомили, що вчора ввечері з гавані вийшов фрегат, на якому відплив ваш спільник Волверстон. Він забрав з собою сотню піратів з тих 150, які перебували досі під вашою командою. Ми з його світлістю хотіли би дізнатися, на якій підставі ви дозволили їм вийти з гавані». «Дозволив?» – перепитав Блад. «Я наказав їм це зробити». Вражений такою відповіддю, полковник Бішуб на якусь мить не знайшов, що сказати. «Наказали?» – тільки перепитав він з недовір'ям, у той час як лорд Джуліан здивовано звів брови. «Що за чортівня? Може ви дасте точніше пояснення? Куди вирушив Волверстон?» «На тортугу. Я послав його туди з дорученням розповісти від мого імені про все, що сталося командирам чотирьох інших кораблів моєї ескадри, щоб вони не чекали мого повернення». Нестримна лють спотворила обличчя бішупа, очі його налилися кров'ю і здавалося, що він ось-ось лусне від гніву. Нарешті губернатор різко повернувся до лорда Джуліана. «Ви чули, мілорде? Він навмисне відпустив Волверстона, щоб той на волі би щинствував по морях. Волверстона, цього найнебезпечнішого після себе, пірата, з усієї його підлої зграї!» Сподіваюся, що тепер ваша світлість починає розуміти всю безглуздість видачі королівського офіцерського патенту такому чоловікові, як оцей. Адже це справжнісінький бунт, зрада. Клянуся богом, військово-польовому суду слід зацікавитися цим фактом. Може б ви перестали плести нісанітниці про бунт, зраду та військово-польовий суд? Блад насунувши капелюха і не чекаючи на запрошення сіл. Я послав Волверстона переказати Хакторпу, Крістіану і Бервилю і решті моїх хлопців, що їм дано місяць, протягом якого вони, наслідуючи мій приклад, можуть кинути піратство і повернутися до мирних занять, полювання або заготівлі лісу. А в іншому разі їм доведеться залишити Карібське море. Оце і все, що я зробив. Ну... А, а люди, втрутився його світлість спокійним голосом, адже Волверстон взяв із собою ще сто чоловік. Це ті, що не побажали служити королю Якову. В нашому договорі, мілорде, було обумовлено, що ви ні до чого не примушуватимете моїх людей. Щось я е, не пам'ятаю цього, прямо сказав лорд Джуліан. Блад... Здивовано поглянув на нього і знизав плечима. Звичайно, я не збираюсь докоряти ваші світлості за коротку пам'ять. Я тільки кажу, що була така домовленість. І я не брешу. У мене взагалі немає звички домагатися якоїсь вигоди брехнею. На інші умови я тоді й не пішов би.